Diana al dia, el 107.2 de la FM. Qüestió d'imatge amb Natàlia Pedrós. secció de l'any imatge i d'assessoria amb Natàlia Pedrós. Molt bon dia, bon any. Molt bon dia, Patrícia. Que venim refredades, no? No. no T'he visat amb el jo. mocador, no? És que tu, com que tothom ve una mica així sí, amb el refredat. Sí, tothom ve una miqueta... Però no, jo tu bé, bé. Tu, perfecte. Com has estat l'any bé, eh? Ah, molt De forma bé. relaxada. De forma relaxada. Sí. Amb modeletges estrenat o reciclat? És la, és la pregunta nova. Jo, jo, jo <ríe> sembla que reciclaré, eh? Sí, tot reciclat. Sí. No, algunes coses estrenat. No, no, ah. no. Mentira, mentira, mentira. Els reixos, el reixos sempre porten coses. Has estrenat coses. Estrenat coses. I s'han portat sí. ah, bé els reis. Sí. Generosos. Mira, sí, que sembla que no, que en un any així de crisi... Sembla que en general han estat generosos. Han estat generosos, la gent no s'ha queixat, no? No? Cons, cons, cons... O sigui que, mira... Sí, és, és una cosa així com increïble, però ens passa. Seguim sí. consumint. Seguim consumint i continuem consumint, perquè, bueno, després de Reis, doncs venen les rebaixes, famoses rebaixes, i precisament els comerciants han dit en aquest primer cap de setmana, des de divendres que estaven les rebaixes, mm. doncs ha fet una valoració positiva, diuen que s'ha arrencat molt bé, que... Que, que esperen si continua aquest ritme doncs que esperen allò de d'anir un bon pic de vendes i això vol dir que molta gent s'haurà esperat a comprar les rebaixes. Exacte. Això vol dir. Hi haurà gent que haurà fet el raconet o per... allò, el val, a l'hora del regal també. Val per una jaqueta sí, exacte. A les rebaixes exacte. Hi ha moltes alternatives una és aquesta, no? Doncs el típic sobret que et passen en plan regal la targeteta de val per una jaqueta val per una auricola, sí. el que sigui després el que també va molt bé són aquells regals que no ens han gradat o que ens venen petits o que ens venen grans, que és bona bona excusa, sí. ai és que em va petit. Els tornem i ens comprem una altra cosa. Clar, i ens en podem comprar dues. Clar, Ara, Aquí en aquests està. moments. Aquí està. Llavors també val la pena i bé, i la gent que ha fet una mequeta de guardiola que diu, bueno, ja em reservo... De no em compro massa coses a allò al setembre-octubre i m'espero ja directament al gener, no? Soc més discreteta o més discreteta i m'ho guardo més per, per rebaixes. Però sí que és cert el que tu has comentat, que els comerciants diuen que eh, esperen augmentar un 25% que mm -hmm. l'any pas, passat, passat les rebaixes no van anar massa Exacte. bé i aquest any doncs eh, suposo que també per al pont, eh? perquè com que la gent, hi havia molta gent que feia festa divendres... Mm -hmm. Mm -hmm. doncs sembla que al cap de setmana s'ha animat més sí. i una altra cosa que acompanya molt gran l'any passat no va ser és el temps, ha fet fred i el fer fred jo penso l'any passat diu que no es sí, va però no es avui va tampoc no, no fa massa fred eh? avui no, avui vaig també jo de panxa avui no, ens haia d'anar fent avui parlem de rebaixes vinga, sí, des del punt curiosament... de vista dels comerciants hem dit que tot molt bé però des del nostre punt de vista què? del, del consumidor, vull dir, del de compra bueno, que sempre hem de ser com molt responsables les rebaixes, sí. no? Sí. Jo crec que val la pena reflexionar i mirar una miqueta el que tenim. Llavors, amb, amb, vinc amb un article d'un diari que posava el cervell va de rebaixes, perquè de fet el que va de rebaixes no som nosaltres, el nostre cervell. L'hem posat de rebaixes ja fa dies, no? El cervell ja està connectat, història rebaixes. Però per, no sé si va per qui encaminat el, mm -hmm. el reportatge, mm -hmm. però precisament les recomanacions dels experts eh, en consum ens apunten i ens bombardegen en dir-nos a vera. Compta amb el que estem comprant... Compte't si necessites o no necessites allò, perquè per moment que estigui al 50% rebaixat, és una despesa més si realment allò no t'anaves a comprar, és una despesa més, encara que sigui al 50% rebaixat, no? Exacte. O sigui, que anem en compte amb allò de rebaixes, rebaixes. Sí, perquè jo crec que hi ha molta gent que es compra moltes coses que ni estrena. Jo m'hi he trobat, eh, que hi ha gent que em diu que encara té les etiquetes posades als armaris. Però perquè fa molt impacte de 50%, Clar. 70% dius que és que m'ho haig de comprar obligatòriament... Amb el que juguen molt a les rebaixes i, i tot el que és el consum en general, es veu que és... Eh, jo ni, no hi entenc gaire, eh, però per lo que he llegit, sembla ser que el que fa és impactar el nostre sistema límbic, que es uh -huh. diu. Què passen aquí? Que és tallat tot el tema de les emocions... Impulsos. Impulsos, agressivitat, uh -huh. alegria... Totes les nostres emocions estan en el nostre cervell. Llavors, els publicistes, les grans superfícies i, evidentment, doncs tot el món del màrqueting, es fan estudis per veure com en fem prou cas, i jo crec que realment ens movem molt a través d'això, de les olors, de l'oïda, de la vista, sobretot, uh -huh. i del tacte, òbviament, no? Llavors, eh, ara s'ha posat molt de moda amb les botigues, i això em vull fer referència, a posar música. Sí. Però música, xop, chop, chop, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba. Mira, pumba, no, pumba. No, sé on era, no sé si era un monòleg o un acudit o alguna cosa que deien, jo quan entro, anava a dir el nom d'una botiga, eh, però n'hi no, ha no, unes no que diguem, sí. Jo quan entro a aquella botiga necessit, agafaria un cubata, me n'aniria al mostrador i don't em demanaria si ho, un cubata. sí, si jo, <laughs> jo també. Oh! Ja, directament com si estiguessis a la discoteca, No? <laughs> Transilium directe. Sí, directe. De sisplau, una mica de tranquil·litat, no? Però diuen que sí que impulsa, o sigui, que motiva la compra, allò que, que, que la música sigui així, forta exacte, i... Exacte, exacte. O sigui, jugant amb aquest, amb aquest flash, no? Música molt, molt bombardeig, així molt forta i molt... Sí, no pausada, bonica i... No, no aquesta diu que la posen més per demanar crèdits. Ah. La relaxada ah. és més en els en les entitats així financeres posen sí. música així com de, de fons que permet doncs, la reflexió, l'agafar-te les coses amb calma. Clar. Però sí que és cert que en aquestes botigues que fa fan bombardeig jo hi vaig haver anar perquè vaig haver que fer un canvi això de talla i estava anguniosa, o sigui, jo estava comprant, <laughs> m'ho traient tot, ja, brics, bols, hi ha brics al bols, de ja més igual, d'anava corrent per la botiga, corrent disparada, vull marxar d'aquí. Claro, no sé si realment és tan impactant com diuen o juguen més amb la gent jove. Clar, depèn de quines uh -huh. cadenes juguen més amb les però amb la gent jove i clar, suposo que et deu sonar com engrescant al so. tema. Mireu, les rebaixes no us només roba. Llavors, jo el que faria seria mirar el nostre armari perquè pot ser que necessitem un perfum, per exemple, una colònia que hem... Uh -huh. Que tenim ja acabada o a punt dacabar Mitja esgotada i que val la pena que invertim en una colònia. Pot ser unes sabates, pot ser unes botes, poden ser tovalloles, poden ser roba de la llar uh -huh. i evidentment poden ser peces de roba. Jo vigilaria una mica què és el que necessitem i com hem dit al començament no fer compres compulsives que després potser no, no en farem massa, massa cas. Llavors sembla ser que també una cosa que hem de considerar i ara jo tampoc ho tenia en compte i ara ho miraré és que aquells productes que els interessa més de vendre ens els oposaran sempre al costat, al, al nostre cantó dret. Ah, sí? Sí, perquè és veu que la nostra vista sempre... I és cert. Això també ho fan els diaris, eh? Exacte. O sigui, la informació important la posen allà, a la banda dreta. Exacte, doncs amb aquest tema també juguen aquells productes que veieu rebaixat i ull, perquè molts cartells posen 10 euros i a la lletra petita posa... A partida! I... Exacte. Ja I quan enganxes això. la peça són 40. I dius, on 10 euros? A partida, a partida. A partida. Perquè el primer dia hi vam posar una, una peça de roba que, que valia 10 euros i després ja... Ja estàs, Llavors posen lo de sota. A partida. Sí. També tinguem en compte. Peces de roba que ens agradi comprar o que realment necessitem. Com ve dir, primer mirarem fons d'armari. O bé comprem bàsics, uh -huh. que podem comprar samarretes des de 3 euros, que ens van ideals per posar sempre a sota d'americanes, sota de camises, a sota del que ens vingui de gust, molts bàsics, uh -huh. jo invertiria en tema bàsic, però que també podem anar a la part com més... bueno, més de moda, amb més de tendència que ens sí. tingui d'ús. Allò que potser no ens gastaríem allò, perquè sabem que ens durarà una o dues temporades, doncs no ens ho gastem al novembre Exacte. però diem, si està rebaixat doncs potser sí, no? Exacte. Per exemple amb el que val la pena invertim un abric jo crec que una peça d'abric donat que aquest hivern, potser l'any que ve no ens en fa tant de fred, però aquest hivern ha sigut un, un dels més doncs més... Més d'usos, no? Exacte. Més d'usos, doncs podem comprar una peça de que trobarem rebaixats i que n'hi ha de tots colors, a totes mides. Es porta moltíssim, a mi m'agraden molt, aquest tipus així, com en diria, una mica creuat, uh -huh. uh, molt anys 60, anys 70, amb blau marí, l'espiga es torna a portar molt, el xaviot, que va bastants botons, sí, amb veritat. butxaques. Podem portar si bé ve de gust un cinturó en la, uh -huh. a la cintura, i aquests afavoreixen bastant, que, que sigui una bona solapa una solapa ben ampla, o d'aquests que pugen cap amunt, que abriguen força Clar, I perquè i... ara també es porta molt la pell que és sintètica eh? però els colls aquests de, de pell inclús la, les jaquetes que ens deies ara fa mesos de pell, d'aquelles moteres Exacte, que, molt. que són cares Sí, les llavors, caçadores aquestes són cares Doncs aquell que Podem sí que partir. li agradi aquella tendència també no? O sigui, una peça d'abric jo penso que podria ser interessant i que en trobem de tots colors, i ara molta la gent ha posat de moda el camel, a mi em costa. Sí. A mi és un color que em costa una mica. Per abric? En, en general, general. En general jo crec que l'has de contrastar molt, perquè el camel trobo que menja molt a la persona. Però, mm, bueno, aquí el tenim, aquí li agradi molt el camel, hi ha gent que és molt fidel al camel. I una altra que nosaltres n'havíem parlat més d'una vegada, es porta molt al tema mm, felí. Uh -huh. Molt pelut lleopard a punta pala. Sí. Molt a qui li agradi aquesta tendència, doncs que també pot optar per... Mesurar. Exacte. <laughs> no? <laughs> El que cal és sempre, si volem lluir alguna peça que sigui una miqueta contrastada, mm. triem-ne una només. Mm. És a dir, ara sí que es porten bambes molt... Molt llampants, Molt llampants, molt divertides, amb, amb molts colors. Xavier, ai, amb amb tatxes. tatxes, i també volia dir allò que brilla, el xarol. Mm. Eh? Podem tenir de diferents tipus o també amb estampats de lleupar, etc. Però llavors intentem compensar les peces les altres peces. No anem massa de color aines ni... Tot, tot, tot, tot. Tot no cal. Priem. La qüestió és triar <ríe> un poquet. O és com dèiem també amb el maquillatge, no? Doncs no ens maquillem allò, llavis vermells, els ulls també, allò vigorosos, no. Per això només s'ho podem permetre quan estem a la tele. Es veu que llavors sí que t'has de maquillar al triple. Ah, sí? sí? a la tele menja molt el color. Ah. Llavors allà sí que t'han de maquillar moltíssim. Mm. Però per anar pel carrer no cal. No cal. No. <laughs> pel carrer no cal com estar si no? No cal. I tampoc tenim que tenir poda que ens atropellin perquè no ens atropellaran si passem per on hem de passar. <laughs> És a dir, que tampoc cal anar molt allò no. que dius. No. cal anar Visible. Anar Exacte. Hem d'anar visibles. Lo normal. Exacte, bé, dintre del nostre estil, bé, o tampoc ens deixem allò anar, Uh no? Però sí que és veritat dius que deies que les rebaixes ens comprem coses que després no estrenem. Sí. sí que a vegades veiem peces no que diem, ostres, mira que he arriscat, no? Però com que està rebaixada, que potser me la poso, és allò, potser me la poso. Home, fem un pensament, no? De, realment et veus amb aquella peça posada? Jo me'n ja cada vegada m'hi torna més conservadora, eh? També és l'edat, potser. Jo que penso que amb l'edat cada vegada... Bé, bueno, potser no, eh? Potser no. Però jo crec que en el meu cas particular sí que m'he tornat com més conservadora. Les peces que em compro realment les haig amortitza molt. Clar. Si no, a mi em sap molt de greu, aquella peça Allò, com tu teniu dius, no? una samarreteta per un dia... Deixar-te trair pel teu sistema límbic, també no està bé. No ens deixem enganyar no. per les emocions i els impulsos. No ens deixem enganyar. Jo l'intento controlar, si no. Per molt que m'agafi el puntet aquest i dius, ai, quina gràcia. A mi se'm passa molt amb les sabates. Mm -hmm. Gran tema, el tema de a les sabates. A mi em passa sabates. molt amb les sabates, perquè les sabates mm -hmm. són molt maques. Però mm -hmm. t'han de ser còmodes, Ana, tu. Ja, a mi m'han de ser no còmodes, no. A mi m'han de ser comodíssimes, no còmodes, perquè jo veig vaig comprar l'altre dies unes sabates d'aquestes d'un tacó considerable. Mm. Me vaig posar, no? Vaig dir... <laughs> Anem-hi. Vinga, anem que te'l has comprat. Vinga, clar, dos hores, sí. Ara, jo no crec que me la torni posar fins d'aquí a un temps considerable, eh? Clar, si aquesta sabata és així molt de taló, és per el que havíem dit, no un dia, un clar, dia, un cotxe dia. cotxe que et deixen davant bueno, de la porta. Estometa. Jo dic molt, dic jo molt. <ríe> jo no diria tant, potser vols dir? Tu no diries tant. <ríe> <ríe> Vull dir que, que també siguem conscients de, de què por portem nosaltres, no? Perquè si jo, per exemple, soc una persona molt d'anar còmoda doncs, segons quines coses, doncs potser són maques, eh? Però... Jo li vaig dient que no, malgrat, que no s'ho compli. <ríe> Perquè és ah. cert que, clar... Mmm coses de maques, és que clar, no, no pararíem mai de comprar, sempre dient de noves sempre hi ha coses maques, és com el tema dels mòbils, no? Ara perquè fa això, ara, sempre, perquè hi una fa altra hi ha, sempre hi ha una altra funció sempre hi ha una innovació clar, sempre hi han coses que ens agraden, però hem de saber aturar en el moment just i realment sempre saber si aquella peça aquelles, mm, aquell objecte el que sigui, el complement, ens el posarem o no, clar. perquè per molt bonic que sigui no cal. Llavors què més podem invertir? Amb el tema de les sabates ja ets he dir una cosa. Sí que és cert que evidentment has d'agafar-les dintre del teu gust, del teu estil, de la teva comoditat, de com siguis, de com tu vagis vestit i del tipus de feina que mm -hmm. tinguis, però jo estic una mica cansada del tema bota dintre de pantaló. Ah, sí? Molt cansada. Bueno, pantaló dintre de bota. Pansada. Sí, perquè en, en primer em ve la bota i després em ve el pantaló. Visualment i fet com un... Però sí. O sigui, o sigui el pantaló... els texans allò dins de la bota ja t'has cansat. M'he cansat. M'he cansat mira molt. Sí, ja. sí, sí, no, no, és que jo em canso. Aquest és el problema. Quan crec que ja ha bombardegem massa, mm. amb que això és molta moda... Doncs mira, que ahir vaig veure un home. També? Hi ha un arribat? Home. Un home vaig veure, mm. a més per la televisió. Interessant. Un home amb uns texans, bueno, com ho portem les noies, no? Sí. Uns texans i les sí. botes a sobre, sí. doncs un home. Veus? Jo he vist senyors que van molt amb pantalons blancs ara hi em costa, eh? Perquè per molta moda que és ara l'hivern portar pantaló blanc, a mi ah, és em costa. moda portar molt. Ah. La últim de l'últim. Però estava és... que era només per l'estiu això. Doncs, clau és que ara, com queoverlinegem tot. L'ària ja no sabem què inventar. O sigui, ara llavors. el pantaló blanc també es sí. pot portar l'hivern. Sí, sí, sí. Mm? I colors molt clarets, el rosa pâle també es porta ah. amb els senyors, però el pantaló textat blanc a l'hivern es porta moltíssim mm? i a mi em costa. I el tema del pantaló que etasi estratet o tema cada vegada m'està costant més perquè penso que anem totes uniformades. Això és veritat. És una mica, eh?, el que és, ens passa. Això és veritat. I a mi m'acaba com... tot, Tothom va igual, no? Exacte. No? Llavors, bé, per què no intentem, no?, aquell punt diferenciador, que sigui amb el o que sigui, sigui? no és que no t'agradi l'estètica, sinó de prou, no? Exacte, dir... no és que no m'agrada l'estètica, és, és prou. Que totes amb el pantaló dins de la, la bota tampoc, no? És que hi ja arriba un moment que cansa, eh? és el tema de, de quan es posa molt de moda un... Hi ha moments que es porta molt el narrós, per exemple, mm -hmm. de cabell, i tothom barrós. Mm -hmm. I també arriba un moment que cansa veure tanta gent rosa, llavors es porta el contrari, que anem a contrastar. I ara tothom estanyeix del castany. Exacte, ara és el coure i el vermell, es veu sí. que dona molt. Que a mi el vermell, precisament, tampoc és un color que a mi m'escaigui mm. massa, però en canvi és moltíssima tendència. Doncs ara tothom tots anirem amb coures i a la perruqueria, com que ja saben que és el color de moda, te l'entatxonaran. T'agradi o no t'agradi? O sigui que hem de vigilar una mica el que ens van dir. Les dient. modes. Clar, a mi la bota moltíssim. N parlat perquè estilitza molt la cama, perquè la pots lluir amb faldilles, la pots lluir en pantalons, etc. Uh -huh. Però, clar, el fet d'anar tan uniformats, tots plegats, m'està costant una miqueta. Llavors, intentem sempre ajudar-nos dels complements per donar-nos aquest punt així una mica diferent. Jo porto pantalon, pantalons per dintre de les botes, però ja no porto el típic taxar. Intento que el taxar sigui diferent, perquè aquest estret, estret més pitiu, més sí, cigarreta... És que es veu tot arreu, Patrícia. Mm, no, no, tot, tot, o sigui, totes, um, vas pel carrer i la gran majoria de, de noies i dones porten allò, el taxestratet i la bota per sobre. No? Exacte, que jo penso que té quatre dies, em sembla que en tenen els dies sí? comptats. Això sí, quan ja, ja passarà. Sí, quan ja porta molt de temps, suposo que ara començaran a treure un altre estil de sabata, que la gent s'hi senti molt a gust. No, perquè és que ja, ja cansa, o sigui, quan mm. arriba tan, a tanta massificació, ja no té gràcia, llavors com que ja no té gràcia va com. ja no tens cap estil propi, no? Exacte, ja no t'estimula llavors com que no t'estimula jo crec que això oh, arribarà a esgotar Temes peces de punt, també pot ser una bona inversió de la mateixa manera que hem parlat de l'abric, una peça de punt una jaqueta, un jersei, n'hi ha d'infinitat formes, bon sí. exacte que a més es molt. Exacte, es fan servir molt agafem colors neutres, mirem el fons d'armari que tenim, acompanyem una mica de la roba Sembra. aquesta és una altra, és eh? una bona mm, recomanació. Sempre. La d'abans de de rebaixes, lo que diem, va, anem de rebaixes. mira't del l'armari. Exacte, harmonitzem una mica colors. I mira tu. Clara, lo que vam parlar de les dues americanes que pengen les les peces inferiors, de les peces inferiors les que aniran a dintre de la peça de l'americana. Allò que ens fem una anar... imatge, una fotografia, ah. de, amb què ens ho posarem allò, Exacte. no? Exacte, han una mica harmònics amb els colors, amb les formes, vigilem també, i la... sempre insistim amb el tema de les nostres formes, uh -huh. els nostres volums, no afegim més volums si ja som sinuoses, de per si sí, ja som sinuosos, tant senyors com senyores. Hi ha colors que són més opacs, que ens ajudaran també a estilitzar més, a fer més esbelta la nostra silueta. També podem jugar per aquí. No cal anar sempre negre? No. També aquells d'aquells que dius, anar sempre negre? No. Contrastem, però amb gràcia. Eh? Tot aquest tema d'estampacions geomètrics, el, els dibuixos en el, la part del pit, de la zona del pit, de les espatlles, tot això el que fa, sempre han dit, que és enxamplar, donar volum, que ho tinguem en compte també hi ha firmes, una casa que és molta de moda, suposo que aquí ho vam comentar, és que és d'aquestes tipus pop art, entren en les 100 primeres persones que entrin sí, despullades, bueno, ja, ho han, fet, ja sí, ho han fet, ja ho han fet, ja ho han fet, s'emporten. Sí, o sigui, feien aquesta campanya que el dia que començaven les rebaixes, mm, doncs, si anaves amb roba interior, et presentaves allà la seva botiga i eres dels 100 primers, et regaven una part de dalt i una part de, de baix, i és una marca que és tot color, tot, tot, tot. Tot. És molt color. No una molt... mica, no, no, no. Tot, tot. Tot és, tot color. és color. Tot és color, De més juguen molt amb el contrast, tant a l'abri com al jersei, com el que sigui. És a les botigues de Barcelona i Madrid, sembla ser que només ho fan, però bueno, ho han fet amb un gran èxit, uh -huh. i llavors surts vestit, o sigui, entres nu i, i surs, surs de la botiga vestit. Bé, doncs aquestes tendències, que sapiguem que les podem lluir, però en funció una mica també de la... Coneixem Clar, o sigui, una el una peça post. de roda, per exemple, d'aquest tipus de marques així tan colorides, doncs seria, si portes el jersei tan colorit... Doncs doncs mirar els pantalons, no? Discret. I l'abric també. I les bambes. Mm. Eh? Perquè llavors si anem amb una bamba molt estrident, doncs compte amb la resta. Jo, ja m'agrada mi eh, el color, a mi m'agrada molt el color, perquè dóna, dóna molta alegria, mm. i més a més a l'hivern. Però sí que jo seria discreta a on posar-lo i a on el coloco, aquest color. Inclús podem jugar amb el color, amb unes arracades, o amb, un, amb una pulsera que havíem dit que ens agradava tantíssim, no? Quan vam parlar sí abans a les vacances de Nadal, les pulseres es llueixen moltíssim. Els cullerets veig que no es porten tant ara, es porten mm. més... No es, va haver-hi més anys de més cullerets fa un parell o tres anys. Sí que és veritat. I ara és més pulsera, però bueno, juguem una mica amb tots aquests estils. Què més? Tema vestit. Què tenim? Re, dos minutets. <laughs> amb el vestit ja també hi ha infinitats de formes, d'estils i tal... Qui vulgui amortitzar molt un vestit, uh -huh. que el compri versàtil. El Versàtil vol dir que pot ser d'aquests primets, que amb una bona jaqueta de punt el pots lluir molt a l'hivern i a la primavera estiu encara te'l vols posar. Posant, jo en tinc algun d'aquests i em van bé, perquè amb, un, amb una mitja gruixuda amb botes i amb una jaqueta de punt doncs i dones el seu punt... I quan és la primavera, doncs allueixes amb unes sandàlies i queda fantàstic. O sigui, realment pensar en aquestes peces de roba que utilitzarem i reutilitzarem, o sigui, que no, com dèiem, no?, que, que les amortitzarem. Exacte. Jo... Que ens sortiran ara baratetes, perquè són les rebaixes, però que a més li donarem un servei. Sí, li donarem un rendiment. Jo penso que val la pena que, sobretot, mirem el que tenim i si no es roba serà una altra cosa que necessitarem. I llavors, com tot, quan comença els anys tots tenim bons propòsits... Podem anar-nos a fer, inclús, un facial, podem anar a la perruqueria, ens podem autoregalar. Mira, la perruqueria és un també punt, hi ha molta gent, no?, que allò comença l'any i diu... Un canvi. Un canvi, exacte. Allò de volem un canvi a la vida, doncs també un canvi d'imatge, una exacte. mica, no? Exacte, dia... Sí, comencem el gener... Llavors, que se'ns en vagi també el límbic o no? Ui, perquè ara es tornarà a els serrells, com veieu jo, i m'he tirat cap aquí... I jo sempre he sigut molt contrari als serrells. Es porten una altra vegada moltíssim als serrells Poden resultar molt sofisticats, mm -hmm. però poden arrodonir moltíssim, segons quins rostres. Jo ja no vigilant. penso ni això. Jo saps el què penso? Que... Nosa, que te d'apartar. En què me l'acabaré partant. Eh. En això penso jo. I si ja ens coneixem. Però... Clar, si és que al final me l'acabaré tant I a la que creix una amiga que te l'has d'anar retallant. Ui, ui. I quan hi ha gent que... Jo n'hi havia gent que bufa quan soli, quan té que d'apartar el serrell bufa, que <ríe> és horrorós, és veritat, no, que sabem vam... estar, no, no sabem bufant. estar, no sabem estar, jo quan em portava em vaig acabar comprant un paquet però molt gros de clips i anava tot el, tot el dia amb els clips i deia, no sé per què t'has fet serrell, no val la pena, <ríe> per això que no ens deixem enredar, no ens deixem enredar, Mi mirem-nos i a veure què tal ens va, bueno, doncs ara per, fer, per ser la primera secció de l'any tenim una trucadeta, a veure Natàlia qui, qui truca, hola, bon dia, Natàlia, bon dia i Patrícia, Hola, bon dia. Era eh, per felicitar la Natàlia. La, és la Carme, Carme Cossó. Perquè és el programa de l'any, i com que és un programa de molt d'èxit, perquè ens orienta molt bé amb les robes, doncs li volem dedicar un any millor que el passat. O sigui, Igualment, que, Carme. I estem pensant amb lo del desfile, eh? Que... Jo us espero amb cannaletes. eh? Això s'ha de proposar, però ben fet, eh? Però, Carme, ja estàs prenent nota d'allò a les rebaixes, i ja les has fet tu o no? Mira, ho tinc en mente. Vaig a mirar el que he estalviat aquests dies, que poc hi he estalviat, i el que em quedi serà per les rebaixes. Molt bé, molt eh? bé. Doncs llueix-les, eh? Carme, ben Mana? guapa, com sempre. Bueno, eh? tu, tu que ens veus amb bons ulls. Espera't, que et passo una altra persona que et vol també. Un petonarro, bueno. de guapa. A veure, amb qui parlem més. Hola, guapes! Oh, Hola, petita, bon dia! Bon dia! I bon any! Gràcies, guapes! Mira que, que guapa! Mira que, mira, que bé que comencem l'any, allò que ens felicita. Que contemplades! Que tal? Que no li passat gaire bé aquest any, eh? No? No! I, i... Primer aquell dolor que tenia la cama. Mira. I després un costipat com una casa. Doncs sí que anem bé, sí que anem bé. I encara el porto, eh? Bueno, però ara el 2011 anirà millor, papita. Ai, oja la nena, perquè el convé. Eh? I escolta, l'estil com el portes. Anna? L'estil de vestir com el portes. Impressionant. L'estil del vestit. Clar. Ara no vaig gaire a l'hora. La Carme. Eh? No, la Carme, <ríe> que t'assessori la Carme. Aquí pel cas hi porto quadros. Jo ara no vaig gaire a l'hora. Home, no porto fantilla de quadros... Eh Sí? I després porto un senzell loc per demà i loc per darrere. Ah, bueno, anem bueno. sí, contrastats. Escolta, estic descontrolada ara. Eh? Bueno, doncs controlar-se, papi, a controlar-se. m'agrada, controlar ja m'agrada. Ja eh? sí. Ara, quan surto, ja m'agrada, eh? I tant, que sí, guapa. Bueno, m'agrada molt com parles, eh? Moltes gràcies, guapa, una abraçada molt forta. I, i, I mira què diu la Carme, que hem de fer el desfiler. I tant. Bueno, ja, ja farem un desfiler. No penso que si una desfilada ben guapa. No sé si que vam fer els pastore... Ai, el valent. Ah, sí? Sí, el passem de vivent. Que hi vas participar, tu, Pepita? Sí, tant, jo de Oi, què en dius ara? De Caterina feies, la pastoreta que... Home, em vas posar de pastoreta com que tingui aquest tipus. Oi, m'hauria agradat veure-us. Es portarem fotos perquè ho veig. Això mateix, mateix. I així ja farà una mica, mirarà l'estil, de veure com anàveu de pastoretes. Ah, sí, escoltem, la més primeta de tots, saps, allà? Amb un cristell de fruit, eh? Sí. Perquè portava pel d'en Jesús, plàtanos, peres i pomes. Clar. Sí? <ríe> bueno, guapa, es que bueno guapa, una abraçada de molt de forta. Mena. Una abraçada. No, molt bona no, any, no per totes dues. Estilos, vale? Vinga, Vinga guapa. Adéu, guapíssimes. Adéu, perles, adéu adéu, adéu. adéu, adéu. Veus, sí, al final al final és això, eh? Al final ens hem d'anar vestits en els pastorets, anar a comprar, en, a tot arreu. I la desfilada, que trobo que ser genial, una desfilada <ríe> d'aquest tipus. Ja vaig comentar que Vic no l'havien fet. No? És... A Vic t'han fet una, ah, sí? Sí, ah, sí, sí, sí. amb un èxit impressionant. Eh? Bueno, doncs ens ho apuntem, no, Natàlia? Jo penso que valdria la pena, jo crec que tindria un èxit sonadíssim. Eh? Gent del carrer, <ríe> dones i homes, si són senyors també, però bueno, podríem començar amb senyores naturals, sí. dones del carrer, i tant, que sí que bueno, crec que podria tenir el seu... Ens ho apuntem, queda apuntat per aquest do, sí, sí, sí, sí. 2011. Ens ho apuntem. Natàlia, un ple com sempre, t'esperem ben aviat. una abraçada. Adéu-siau.